Do ça, do fuck ça. U današnjoj emisiji Od faksa do faksa predstavljamo studij sestrinstva u sklopu Medicinskog fakulteta u Osijeku. Medicinski fakultet u Osijeku otvoren je 1979. kao dislocirani studij Zagrebačkog sveučilišta, a 1998. stvoreni su uvjeti za otvaranje samostalnog fakulteta. Od tada do danas Medicinski fakultet razvijao se i stvaraju nove programe i studije. Istaknuo je prodekan za nastavu profesor doktor Branko Dmitar. Godinama su se osnivali i drugi studiji. Primice studij sestrinstva medicinsko-laboratorijske dijagnostike, fizioterapije, dentalne higijene i dentalne medicina na kraju. A od e, prije nekoliko dana smo zapravo osnovali novi fakultet.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 kažemo inače, uh, one će biti u, uh, u biti u okviru ovog novo osnovanog fakulteta. Mislimo naprosto da nam to organizacijski pruža bolje mogućnosti i zbog toga smo se odlučili za taj korak. Uh, kada smo započeli uh, uh, 1979. godine, uh, nastava se odvijala u dvije prostorije uh, sadašnjeg rektorata utvrđi, Tamo smo improvizirali uh, anatomsku salu i započeli smo zapravo sa nastavom iz anatomije. Uh, većina nastave se odvijala na sadašnjem pedagoškom fakultetu u njihovim predavavnicama, uh, a dio nastave i u tadašnjoj medicinskoj školi, odnosno se u srednjoškolskom centru Ruđer Boškovića, kako se kako mu je onda bio naziv naravno s vremenom smo morali sazidat se zgradu fakulteta jer je to bio jedan od uvjeta da fakultet uopće, odnosno studij da uopće opstane u Osijeku prošlo je i teško vrijeme za domovinskog rata i eto, uspjeli smo reko bih uprko svemu smo snagio i osamostaliti uh, fakultet i okrenutite nove studije koje danas imamo. Studije sestrinstva temeljene na znanstvenom i stručnom osposobljavanju studenata uz mentorski nadzor na specijaliziranim vježbama omogućuju izobrazbu na nacionalnoj i na međunarodnoj razini kompetentnog, prepoznatljivog i konkurentnog visokoobrazovnog kadra kao odgovorne osobe u organizaciji zdravstvene njenge, promocije i očuvanju zdravlja te napretka društva u cjelini. Više o studiju rekla nam je Zorica Kovač, međunarodni savjet za dojenje, patronažna sestra u Domu zdravlja Osijek te mentorica u sklopu kolegija zdravstvena njega u zajednici i gerontološka zdravstvena njega na trećoj godini do diplomskog studija sestrinjstvo. počevši od 2004. godine do ove godine 2017. dakle tih nekakvih 13-14 godina studij sestrinstva je funkcionirao u okviru medicinskog fakulteta Sveučilište Josipa i Jurija Štre Šrosmera u Osijeku. A od ove godine je izmješteno je, i funkcionira kao zaseban fakultet e, sa, zajedno sa fakultetom za dentalnu medicinu i srodne znanosti. Ja sam završila recimo srednju medicinsku školu, želim upisati studij sestrinstva, što zapravo trebam sve napraviti prije nekakvog prijemnog ispita, koje moram imati interese ili kompetencije da bih postala studentica sestrinstva. Prijemni ispit, koliko sam ja upoznata, ne postoji, nego se kvalificiranjem na državnom maturu i postizanjem uspjeha određenog L na istome, također kvalificirate na određeni fakultet, tako i na studij sestrinstvo, s time da je... Organiziran u e, dva dijela. Prvi dio je preddiplomski studij sestrinstva koji je trogodišnji, potom ukoliko želite možete nastaviti i upisati još dvogodišnji diplomski studij sestrinstva. Koji su nekakvi kolegi na prve tri godine koji su dosta značajni i specifični, koje ako se sjećate koji evo ili možda prave pod navodnicima probleme studentima ili koji su dosta zanimljivi i interaktivni u sklopu kojih imamo nekakve praktične vještine? Smatram osobno da je najveći problem studentima upravo nedostatak da kažemo praktič, stjecanj, mogućnosti stjecanja praktičnih vještina. Ukoliko ste vi kao srednja upisali direktno pred diplomski studij sestrinstvo doista vam nedostaje um to što možete u praksi naučiti. Pa bi bilo poželjno da se prije upisa studija uh, radi barem 2 do 5 godina. Međutim, da bi dostigli evropske smjernice i tako dalje, da idemo u korak sa Europskom unijom, omogućili smo učenicima iz srednje škole upisivanje pred diplomskog studija. U okviru preddiplomskog studija imate dosta uh, opsežan broj sati, ne znam sa točno reći koliko, uh, vježbi, znači kliničkih vježbi na kliničkim uh, odjelima KPC Osijek, isto kao i u primarnoj, znači u Domu zdravlja Osijek, e, baš u vezi sa time ja sam od 2008. godine mentor studentima preddiplomskog studija sestrinstva tako da se pokušava uz e, pomoć velikog broja sati vježbi e, nekako premostiti taj nesrazmjer između iskustva koje je potrebno, radnoga iskustva koje je potrebno da studenti imaju kako bi bolje svladali sve studijske programe. S obzirom evo da je student koncipiran takav da je potrebno suradnje kliničkog bolničkog centra, ali i doma zdravlja surađuje ili sa nekim drugim institucijama u, ovdje, u lokalnoj zajednici, možda u sklopu nekakvih projekata ili nečega? E, sigurno da studenti surađuju sa raznim... Um čimbenicima u lokalnoj zajednici kao sa centrom za socijalnu skrb sa domom umjerovljenika to sam potpuno sigurna sa domom za nezbrnutu djecu klasje. tom zdravlje smo već naveli i klinički bolnički centar i to bi bilo to evo osim što sturađuju sa nekakvim lokalnim institucijama sigurna sam da i su aktivni u nekakvim studentskim udrugama koliko je njih ako postoji možda koji su nekakve aktivnosti s kojima se bave studenti u sklopu svojih udruga, ako znate? Uh, studenti koji su nezaposleni, jer oni su uh, animirani u sklopu studentske udruge, uh, rade, recimo, uh, edukacije, različite namijenjene za ili ciljano za određene grupe, pa tako uh, sigurno da mi je jako drago da sam upoznata da su surađivali također sa udrugom Dokica, uh, gdje su vam sa svoje dobrotvorne zabave, donirali određena materijalna sredstva, ali smatram da je njihov doprinos puno značajniji, baš u velikom i uvijek uvijek su dostupni i rado se odazivaju pozivima za suradnju eh, kad imamo aktivnosti namijenjene eh, pučanstvo, znači eh, javne nastupe na našem trgu ante Starčevića bilo da se o kojoj aktivnosti radi. Promotivno bilo da je usmjerena za eh, djecu predškolske dobi ili ciljano za recimo eh, djecu koja su autistična i tako dalje. Koja je uloga mentora studentima preddiplomskog studija, što zapravo sve to iziskuje i gdje ste na tu nekakvoj poziciji ovaj, između još uvijek studentice, ali i mentorice? Dobro, ja sam za sada još uvijek samo prvostupnica sestrinstva, evo trebam završiti svoj diplomski rad pa ću imati zvanje magistre sestrinstva, ali tako reći od stjecanja toga zvanja sam postala mentor studentima koji su na preddiplomskom studiju. Moja uloga, sa, radim u Domu zdravlja kao patronažna sestra, jeste da ih vodim da prođu terenski dio u okviru kolegija zdravstvena njega u zajednici i gerontološka zdravstvena njega. Na taj način im pokušavam približiti što je to posao patronažne sestre koja je doista polivalentna skrb, znači skrbimo o zdravima, bolesnima, tako reći o cijeloj populaciji i trebamo imati široka znanja iz različitih područja i medicine i sestrinstva. Znači nije dovoljno imati neka teorijska znanja, zapravo je i tu i nekih skup stručnih vještina. Koliko su spremni studenti evo, kada radite sa njima nekakve um, aktivnosti koje nisu isključivo vezane uz predavanje ili, ili uz nekakav zatvoren prostor, koliko su spremni pitati, interesirati se, jesu li više pasivni ili aktivni, kako funkcioniraju? Mene osobito veseli da se družim sa mladim ljudima i mogu vam reći da su prilično spremni i raspoloženi uključivati se u različite vrste aktivnosti. E sad, kako to izgleda kad jednog dana krenu oni na svoj posao, ja ne znam, naravno da uvijek imate oni koji odskaču uh -huh. sa svojim interesima i sposobnostima, ali kažem u globalu jako su spremni za sve vrste suradnje i rado sudjeluju. E, znate znatelj možda podatak koliko studenata koji završe studij s zapravo ovaj budu to jest kolika je zapoš, njihova zapošljivost, ostaju li oni na fakultetu više ili zapravo e, Nemam nemam točan podatak o tome kolika je njihova zapošljivost, ali nisam čula da je itko bez posla. Evo. Ali žaloseme da je trend veliki trend u zadnje dvije godine odlaska u izvan Hrvatske. Dobro, to je, mislim da je manje više nije vezano fakultet razlog, pohađate, ta, rasno, uz fakultat koji pohađate nego uz općenitu nekakvu lokalnu ili globalnu situaciju, ali dobro, završili smo studij sestrinstva što zapravo mi sve možemo raditi, mislim sad iako ste mi rekli ali samo da rezimiramo. Tako je, znači sa završenim studijom sestrinstva možete raditi na raznim mjestima, naravno pitanje je da li želite raditi sa dobivenom sručnom naobrazbom ili ćete prikratiti hvatiti niže rangiran posao, recimo srednje medicinske sestre. Posao patronažne službe, uh, najniži nivo naobrazbe zahtjeva jel, prvostupništvo sestrinstva, poželjno je i uh, da se ima magister i na tome radimo. Znači mi u, u mojoj uh, kod mog poslodavca je trend da svi idemo jel, što, što većim stupnjem naobrazbe. Uh, prvostupnici su jako zapošljivi na svim odjelima KBC-a. E sad koliko uh, im je plaćena zrušena obrazba ili samo po mjestu na kojem se zapošljali, se to vam ja ne mogu reći. E, samo možda za kraj savjet opet e, kao, kao, e, kad bih ja voljela postati studentica, što moram znati prijedna, što moram biti spremna, moram li imati nekakve posebne interese i vještine, e, jer ja smatram da bi ovakav oblik posla trebao biti ujedno i po poziva, ne samo e, nekakva profesionalna kompetencija. Upravo ste i sami odgovorili na postavljeno pitanje. Dakle, osim uobičajene nekakve volje za sticanjem novih znanja, mlada osoba bi trebala imati u sebi osjećaj za empatiju i želju za pomoći drugome. To doista nije karakteristika svih ljudi. Gledajte, sestrinstvo doista nije samo posao, nije samo struka, to je doista poziv. Vi ne prestajete biti medicinska sestra kad ste skinuli svoju uniformu radnu odoru ili kad ste zaključali radni prostor. Vi ste to 24 sata. Evo, u tome je to. Mladi kolege znaju često reći pa da radimo za plaću, ali doista nije tako. Doista nije tako, samo još nisu shvatili u stvari da rade to zato što je to njihov poziv jednostavno. Tako stvari stoje. Jedna od studentica sestrinstva je i Šerli Mikulić, koja je svoje iskustva stečena kroz studiranje podijelila pred našim mikrofonom. Kada si upisala studij sestrinstva kako je izgledao prijemni, je li postojao prijemni, koji su tvoji interesi, bili li možda neki planovi za budućnost, znači što, ono kako se kaže kad narastan biće u televizor, što si mislila što ćeš nakon studija sestrinstva Znači, ja sam, upisala, ja sam prva generacija koja je upisala prediplomski studij sestrinstva to je generacija 2010. a 2011. godina znači s mogućnošću nastavka diplomskog studija sestrinstva ovdje u Osijeku baš. Um, upisna kvota, kad smo mi bili, znači bila 50 studenta, mi smo također i prva generacija državne mature, tako da mi nismo imali klasični prijemni, znači kod nas se baš onako sve lomilo. Um, znači, ko je položio državnu maturu, izravno je imao upis na sestrinstvo na temelju svojih rezultata. To je onda bio samo preddiplomski studij sestrinjstva? E, tada je to bilo preddiplomski plus diplomski. Znači mi smo pisali odmah znači, petogodišnji znači, Studi. oblik dakle, studija. A do tada je bio samo preddiplomski. Dakle bez diplomskog. Znači kad sam ja krenula u vedenje i taj diplomski. E, dobro, došla si onda do diplomskog, u stvari za apsolventsku godinu, ali tu su bile nekakve poteškoće. Tako je, na trećoj godini i to u šestom mjesecu nam je rečeno kako znači, diplomski više neće biti redovan, te da svi koji želimo nastaviti, da će to biti samo uz mogućnost plaćanja, dakle kao izvanredni studenti, a znači, ustav nam se gube i sva naša studentska prava koja smo mi imali do tada. Što se dogodilo? Jeste uspjeli se nekako dogovoriti, upisati regularno svoje diplomske studije ili... Ne, nismo se uspjeli a, dogovoriti zato što smo mi i potpisali ugovor gdje je stojalo a, u slučaju da država ne bude imala a, mogućnost financiranja, da se nas može prebaciti na vanredni studij. A, tako da su se, mislim, oni s tim ogradili i nismo mogli a, tada ništa više poduzeti, jesmo pokušali smo, ali kažem s su nas ogradili. Na naša pitanja da li će u budućnosti kroz godinu dvije teri biti mogućnost nastavka redovnog studija diplomskog, znači nismo dobili potvrdan odgovor. Dakle, bilo je da će to biti samo vanredno jer je to u biti tad su nam ted, tad rekli da je to organizirano više za ljude koji već rade u zdravstvu pa da im ovo bude oblik znači dodatnog usavršavanja da bi znači napredovali na svojim radnim mjestima. Dakle da to nije odmah izravan prijelaz sa preddiplomskog na diplomski, ali se znači dogodilo eto nakon Uh, treću godinu nakon toga što nam je rečeno su se počeli upisivati redovni gdje su znači išli direktno studenti sa prediplomskog. Uh, imali studij sestrinstva uh, svoj nekakav studentski zbor koji je zapravo zaslužan za zastupanje svih studentskih prava i recimo za rješavanje nekakvih, nekakve problematike koja se zna doga događati tijekom studiranja? Nažalost nema, barem znači do sam ja bila, sad ne znam da li su se stvari promijenile, nego smo uvijek izabrali predstavnika na razini godine, recimo, koji bi onda isko komunicirati sa tim službama a svakako bi to trebalo promijeniti znači trebalo bi se osnovati studentski zbor samo za sestrinstvo jer medicina je tada imala svoj studentski zbor sa predsjedništvom i ostalim tako da bi svakako trebalo biti malo službeniji oblik od ovog kojeg smo mi imali Misliš li da studenti zapravo dobro poznaju sva prava naravno tu dolaze i obaveze e, misliš li da su u nekakvom e, bat poziciji sprom sveučilišta ili u zapravo mogu progovarati o nekoj određenoj problematici? Pa mislim da ne znamo baš dovoljno svoja prava što se pokazalo znači u ovom slučaju diplomskog studija što od nas nitko nije očekivo nego nekako se upoznajemo kako prolazimo kroz studij sa svojim pravima znači nije baš da smo upoznati sa svim pravima. Ali dobro, možemo se vratiti na nekakvu pozitivniju, ja bih rekla, priču. Svakako je e, lijepo, e, kao što sam rekla na početku, taj proces studiranja je zanimljiv i donosi nekakve pozitivne i negativne situacije. E, možda nešto što je bilo onako s lakoćom položeno, koji je ispit koji si onako izašla i rekla ja ovo sam super razvalila. Pa dobro, ima, ima takvih kao koleg, ja mogu reći da su to uglavnom kolegi koji nisu usko vezani za našu znači struku, stručni predmeti, to su više klinički predmeti s kojim koja smo onako mislim slakoćom rješavali recimo kao kolegi prehrana, mislim to onako opće niti jedan mislim zanimljiv predmet koji smo znali da onako smo imali literaturu koju proći i nije bilo problem recimo ga zariješiti. Tako da svakako je bilo takvih ovaj, kolegija, kažem, koji baš nisu bili vezani usko u struku, pa smo mogli ih ili priprema prezentacije, postera. Mislim, to su bili onako više kreativni nekakvi kolegi koji su također bili zanimljivi gdje smo radili razne postere i prezentacije, pa isto nije bilo potesko sa sa položete recimo koji je nekakav stručni uh, kolegi koji je onako bio Uh, iziskivao veći angažman i recimo donio vam najviše znanja teorijskog uh, na studiju sestrinstva. To je svakako kolegi sa prve godine, to je znači kolegi uh, koji je sa uh, zvao zdravstvena njega, on je tada obuhvać u sebi osnove zdravstvene njega i proces zdravstvene njega, neka su to bili zasebni kolegi i nama je bilo obuhvaćeno dakle u jedan i to je predmet koji nam je nosio 18 CTS bodova, dakle bilo ga je nužno položiti da bi ostvarili uvjet za upisu u sljedeću godinu, a to je predmet gdje smo imali najviše satihih predavanja, vježbi, seminara, razno raznih i kolokvija. Ispit je na kraju godine u šestom mjesecu bio opsežan koji je obuhvaća znači područje od početka do kraja, tako da je to znači kolegi koji je obuhvatio cijelu našu prvu godinu, dakle tamo od deset mjeseca do šest i provlačio se kroz cijelu tu godinu. Uh, koliko zapravo studenata poslije završenog studija uh, ostaje u svojoj struci uh, ima mogućnost zapošljavanja, ostaju ili možda na fakultetu ili odlaze u klinički bolnički centar, ne isključivo ovdje ili u nekakav dom zdravlja. Evo što se tiče toga imam pozitivno ovaj, iskustvo jer evo većina uh, mojih kolegica i kolega zapravo smo svi ostali u um, znači, zdravstvu, uh, gotovo smo svi zaposleni. E, znači radimo i u patronaži i u kliničkim bolničkim centrima e, nekoli cina je otišla van ali u manjem znači u obsegu nego što se to inače sada očekuje e, najviše ih je zaposleno na području od Zagreba a, znači pa nadalje tamo Dalmacija i Istra gdje je veća a, znači mogućnost zapošljavanja ali dosta nas je ostalo i na ovome znači području Osječko-Baranske, Vukovarsko-Srijemske, baš nakon dosta mladih a, smo odmah dobili mogućnost zaposlenja nakon završetka. Super, zaista pozitivna, ovaj, pozitivna priča. E, pričali smo još sa vašom mentoricom Zoricom Kovač e, koja već drugog godina radi u patronaži. A, koja je razlika u stvari, ona rekla da to je posao koji se bavi ne samo E, bolesnima nego zapravo i zdravima i općom populacijom e, je li patronaža možda nešto u čemu se ti vidiš ili ovaj, sestrinstvo recimo u bolnici ovako ja volim a, sestrinstvo a, općenito na svim područjima znači to je struka koju sam ja oduvijek željala i koju sam na kraju krajeva izabrala i završila, tako da mislim svako područje rade ima svoje prednosti i nedostatke, ali bitno je pronaći se u svakom od njih i raditi najbolje što možemo. Tako da mislim, kažem, ja se vidim i u jednom i u drugom i vjerojatno bi se pronosla u jednom i u drugom. Kakav student sestrinstva treba bit kada odluči upisati fakultet? Ja pretpostavljam da je to e, slična stvar kao i sa medicinom koja mora zapravo biti nekakav poziv, a ne samo tvoja struka i karijera. Pa to je istina, ali se vidi velika razlika između i studenta i posljeradnika koji su to izabrali kao poziv koji su izabrali iz nekih drugih ovaj interesa svakako bi trebao biti moralan prije svega, a, savjestan, a, znači odgovoran, točan, komunikativan, znači jednostavno mora to voljeti i onda će sve to biti. Jer taj posao se ne može a, raditi iz nekakvih drugih interesa, ali se to osjeti na pacijentima, a, znači u suradnji sa drugim djelatnicima, tako da to u je poziv. Naravno, u svaki fakultet, te, osim teorije, treba imati nekakav praktičan dio koliko ste zapravo imali e, sati prakse tijekom studiranja i je li ona zapravo dovela novu dimenziju te teorije koju manje više nekako svi studenti ne vole? E, istina je, da. E, znači, mi smo baš imali dosta prakse i to je baš e, zato što smo mi bili taj preddiplomski prijekat su bili stručni, male su znatno manje sati praksi seminara. Dakle, mi smo u svaki naš stručni kolegi imali i dodatnu praksu u bolnici. Znači, uvjet za izlazak na ispit je nama bio odrađena praksa u bolnici, plus napisan i izložen seminar, tek onda smo mogli izaći na ispit te vježbe su se morale znači, odraditi, čak i ako izostaneš moralo si nadoknaditi, to je sve bilo vođena evidencija, znači nije se moglo ovaj, onako proći ta. date netko netko da, ne znam, ilupiše ili nešto, znači tako da mislim vježbe su puno pomogle, ja, prošli smo cijelu bolnicu, razne odjele, tako da nam je bilo puno lakše povezati teoriju i naučiti na kraju krajeva zbog svega što smo vidjeli zapravo to nas je jako dobro pripremilo jel za daljnji rad, tako da je to jako dobro uh, popraćeno uh, znači vježbe sa uh, teorijom. Što bi poručila recimo budućim studentima sestrinstva bez obzira na sve prepreke e, i pozitivne i negativne situacije, e, kakvi moraju biti što ih zapravo očekuje i misliš li im reći da dva put može zapravo misle prije upisa? Pa svakako ne, znači smatram da svakako je to jedno pozitivno iskustvo gdje se ti izgradiš kao osoba i završiš ono što želiš ako ono to žele. A, mislim da je naša struka jako lijepa i a, znači kao što sam već rekla, a, deficitarno zanimanje, mogućnosti zaposlenja nakon završetka ima odmah a, razno raznih, a, tako da im svakako preporučujemo ako to žele, ako su se već a, su prije se vidjeli nekako u tom području a, da svakako upiše, završe i da će svakako se pronaći u jednom od segmenata zdravstva koji je svake za sebe lijep. Slušali ste emisiju od faxa do faxa u kojoj smo predstavili studije sestrinstva u sklopu medicinskog fakulteta u Osijeku. Emisiju uredila Mirna Šmita, tonski realizirao Robert Pavelić. Bla.